39. Дзеркал замало не буває Жнець Аліґ'єрія не виглядав навіть трішки старшим за 30, але це було його 29-те коло в цьому віці, бо він часто повертав його назад. Насправді, йому було близько 260 років. Він узагалі вже ледь нагадував людину. Це був результат такої великої кількості виходів на нову фінішну пряму, його шкіра починала виблискувати і натягувалася. Він чимало часу розглядав себе у дзеркалі, старанно за собою доглядаючи. Він не бачив того, що могли бачити інші. Жнець Аліг'єрі бачив себе вічно вродливим. Наче статуя Адоніса, наче Давид Мікеланджело. Йому завжди не вистачало дзеркал. Він не контактував з іншими женцями вже давно, не відвідував конклави і за ним там не сумували. Його вже десятки років не приймала до себе жодна цитадель женців, тож він не перебував у списках жодного верховного клинка. По суті, світ його забув. І що його цілком влаштовувало. Світ став для нього занадто складним. Він жив тим ізольованим життям, що стримувало поточні події так само далеко, як і море, котре було так далеко, наскільки це взагалі можливо в Британському регіоні. Він не знав, йому було байдуже, що шторм перестав спілкуватися з людством. І хоча він чув, що на острові терплячого серця трапилася якась біда, але навіть не уявляв, що зараз той лежав на дні Атлантичного океану. Це стосувалося інших. За винятком нечастих збирань в Ковентрі і навколо нього, він вже виконав свою місію. Він вже якось врятував світ, а тепер просто хотів спокійно жити решту своєї вічності. Його не часто хтось навідував, коли в нього на порозі з'являлися люди, він зазвичай їх збирав. Підходяща доля для тих, хто мав нахабство його потурбувати. Але, звісно, в такому випадку йому доводилося йти на вулицю за будь-яких погодних умов, щоб надати імунітет рідним тих людей. Це була незручність, але він ніколи не уникав цієї відповідальності, цієї заповіді. Лише раз він ухилився від цього, і воно жахливо на нього тиснуло. Ну, він принаймні жив у місті з красивими краєвидами, коли таки доводилося виходити. Пишні зелені пагорби графства Ворквіркшер надихали багатьох письменників і митців ери смертності. Тут народився Шекспір. Це був буколічний шир Толкіна. За красою сільська місцевість майже дорівнювалася до нього самого. Окрім того, це була його батьківщина – Хоча він упродовж життя приєднувався до різноманітних регіональних ближніх і далеких цитаделей жінців, змінюючи їх, коли розладналися стосунки з жінцями того регіону. В нього було мало терпіння для дурнів, а всі зрештою такими і виявлялися. Але тепер він знову повернувся на батьківщину і не мав бажання звідси їхати. Відвідувачі, які з'явилися того прохолодного дня, були не більш бажаними, ніж решта. Але оскільки одна з них була жницею, він не міг їх зібрати, як не міг їх спровадити – він мусив бути гостинним, а це було б надзвичайно неприємно для вічного жінця. Бірюзова жниця поглянула на його перлинну шовкову мантію. «Жнець Олі «Так, так, чого вам?» Вона була гарненька. Це викликало в нього бажання швиденько вийти на нову фінішну пряму, щоб відкотити свій вік до її років і змогти її підкорити. Такі стосунки між жінцями, звісно, заборонялися, але хто там знатиме. Він у будь-якому віці вважав себе чудовою партією. Чоловік одразу викликав у Анастасії огиду, але вона зробила все можливе, щоб це приховати. Його шкіра нагадувала пластик, а обличчя з якихось неосяжних причин мало неправильну форму. «Нам необхідно з вами поговорити», – сказала вона. «Так, так, ну це буде для вас безцільно», – мовив Аліґєрі. Він залишив двері відчиненими, але не запрошував їх усередину. Анастасія зайшла першою, а за нею Грейсон і Джері. Вони залишили решту групи трохи далі на дорозі, бо не хотіли приголомшувати Алігєрі. Анастасія хотіла піти сама, але тепер, побачивши жахливий стан цього чоловіка і його брудний гнітючий будинок, вона була рада, що з нею були Грейсон та Джері. Аліґ'єрі зиркнув на туніку і на раменник Грейсона. «То це таке зараз носять?» «Ні», – озвався Грейсон. «Лише я». Аліґ'єрі до Кірлова гомикнув. «У тебе жахливий смак». Тоді він повернувся до Анастасії, оглядаючи її з ніг до голови так, що їй захотілося вдарити його чимось важким. — У вас північноамериканський акцент, — сказав він. — Як справи на тому боці океану? В Мідмериці ще шумить ревекси на крат? Анастасія обережно підібрала слова. — Його обрали великим згубником від Північної Америки. — Ха! – відреагував Алігєрі. – Закладається, що саме він був причиною тієї халепи, що трапилася на ендурі. – Ну, якщо ви тут заради мудрості жінця-ветерана, то прийшли не за адресою. В мене немає для вас жодної мудрості. Ви можете проглянути мої щоденники в Олександрії або що. Хоча я не дбало їх здавав. Тоді він показав на стіл, в кутку гармидору, що був завалений запорошеними щоденниками. Це надало Анастасії необхідне вікно. – Ваші щоденники, – сказала Анастасія. – Так, саме тому ми тут. Він знову на неї глянув. Цього разу трохи інакше. На його обличчі відобразилося хвилювання. Було складно проаналізувати на цьому обличчі будь-яку емоцію. «Мене мають покарати за їхне своєчасне здавання?» «Ні, нічого такого», – мовила Анастасія. «Люди просто хочуть почитати про операцію, до якої вас було залучено». «Яку операцію?» «Тепер він точно щось запідозрив. Вона мала це змінити». «Не будьте таким скромним», – сказала вона йому. «Кожному жінцю відомо про ваш зв'язок зі збиранням на нью гоп Та ви просто легенда». «Легенда?» «Так, я певна, що ваші щоденники матимуть в бібліотеці власну кімнату». Він їй скривився. «Терпіти не можу підлабузників. Вимітайтеся». Тоді він сів за столиком, наче їх вже тут не було, і почав розчісувати своє довге руде волосся. «Дозволь мені», – прошепитив Анастасія Джеріко, тоді став позаду Оліґєрі. Ваше честе, ви прогавили кілька ковтунців позаду. Прошу, дозвольте мені. Алі глянув на Джері у дзеркало. Ти один із тих безстатевих? Я маю обидві статі, виправив Джері. На Мадагаскарі люди саме такі. Мадагаскарець, з насмішкою в голосі сказав Алігєрі. Терпіти вас не можу. Я кажу, що вам варто визначитися та й по всьому. Джерріку просто почав розчісувати волосся жінця. Ваше честе, скільки вам років? Поцікавилася Джеррі. «От на хаба! Я маю зібрати тебе лише за це питання!» Анастасія зробила крок уперед, але Джері махнув їй, аби відійшла. «Мені просто ніколи не доводилося зустрічати когось, хто прожив такий великий відрізок людської історії. Я бачу світ, а ви бачили століття. А Г'єрі зиркнув на них усіх у дзеркало. Як на чоловіка, який не полюбляв підлабузництва, він пив його так само спрагло, як і своє відображення. Тепер настала черга Грейсона. «А ви були і смертним?» «Я ніколи не зустрічав смертних», – Аліґ'єрі не поспішав відповідати. «Така можливість випала небагатьом. Після чисток смертних вцілілі не висовувалися». Він ніжно забрав щіку в Джері і продовжив розчісуватися сам. Анастасію зацікавило, скільки разів ця щітка пройшла крізь волосся чоловіка впродовж років. «Це не загальна інформація, але так, я народився смертним», – мовив Аліґ'єрі. «Хоча я лице пам'ятаю». Природну смерть перемогли, перш ніж я став достатньо дорослим, щоб знати, чим взагалі була та смерть. Він змовк, знову дивлячись у дзеркало, наче дивився крізь нього в інший час і місце. Знаєте, я з ними зустрічався. З жінцями-засновниками. Ну, не зустрічався, я їх бачив. Всі бачили. Кожен чоловік, жінка і дитина хотіли хоч краєм ока побачити їх, коли вони їхали крізь містечко на шляху до Букінгемського палацу, де перед ними на коліна став король. «Вони його, звісно ж, не зібрали. Це трапилося багато років потому». Тоді він розсміявся. «Я знайшов пофарбований в синій колір перо голуба і сказав своїм однокласникам, що воно випало з мантії жниці Клеопатри. Воно навіть не було схоже на павичеве перо, але мої однокласники були не надто розумні». «Ваше честе», – сказала Анастасія, – «з приводу збирання на Нью Гоуп». «Так, так, це вже стара інформація». Зневажливо мовив він. «Я, звісно ж, не записав це в журнал на той час, але це було надзвичайно таємно. Але це змінилося. Все це в оцих томах». Він знову махнув на купу на столі. «Як шкода, що їх заховають в Олександрії», – сказав Джеррі. «Там їх зможуть вивчати лише туристи і вчені. Їх не читатиме ніхто важливий». Жнець Аліг'єрі поглянув на щітку в своїх руках. «Бачите, як багато волосся з'явилося в щитині?» Тоді він знову віддав щитку Джеррі, який вийняв із щитини клубок волосся, і почав розчісувати інший бік голови Алігієрі. Женче Алігєрі, сподіваюся, ви пробачите мені такі слова, заговорила Анастасія, хіба вам не час отримати заслужену славу. Жниця Анастасія має рацію, сказав Грейсон, якому не були відомі жодні деталі, але він знав, що було потрібно. Всі мають дізнатися про ваші жертви. Ви маєте раз і назавжди поділитися ними зі світом. Так, мовила Анастасія. Світ вас забув, але ви можете змусити його пригадати. Вам потрібно залишити вагомий спадок». Жнець Алігєрі довго це обдумував, він був ще не цілком переконаний. Але й цілком не відкидав цієї думки. «Мені потрібна, – сказав він, – нова щітка. Мене звати Жнець Данте Аліг'єрі. Раніше я проживав в Євроскандії, Френко-Іберії, Транссибіру і Візантії. А наразі постійно перебуваю в регіоні Британія, хоча я не претендую на професійну співпрацю тут чи будь-де. Я виходжу в цей ефір не лише на прохання жниці Анастасії. Я тут із власної волі, щоб розповісти всю правду. Багато років тому я став частиною організованого плану зі збирання значної кількості людей. Так, масового збирання, але незвичайного. Я відіграв ключову роль у знищенні орбітальної колонії New Hope. Я мав право зробити це, будучи жінцем. Я гордо відстоюю свої дії і не маю жодного розкаяння через ці збирання. Тим не менш, мені не вдалося виконати свої жнецькі обов'язки, і це важким тягарем лежить на моїй совісті. Як вам відомо, наш священний обов'язок – надавати імунітет родинам зібраних нами. Це чітко вказане в нашій третій заповіді. Однак, враховуючи делікатний характер операції, ми не дотрималися цього обов'язку і не надавали таких імунітетів. Я не заявлятиму про незнання чи наївність. Ми знали, що робимо. Розумієте, ми, по суті, були пастухами світу, зачищаючи його від нестабільності. Якби позапланета колонізація стала успішною, то зникла б потреба у прорідженні населення. Зникла б потреба в жанцях. Люди могли б жити, і жили б вони вічно без страху бути зібраними. Ви, безперечно, можете зрозуміти, як неприродно існувати в світі без жанців. Захищаючи нас і нашу мету, ми захищали необхідний порядок речей. І нам, звісно ж, було потрібно, щоб знищення космічної станції нагадувало нещасний випадок. Хіба була потреба турбувати звичайний люд серйозними рішеннями, які маємо приймати ми, женці? Ми були настільки віддані цій благородній справі, що під час операції своїми життями пожертвували двоє жінців. Жінці Хачепсуд і Кавка перебрали на себе контроль над шатлом, врізаючи його в орбітальну колонію, аби знищити її і зібрати всіх жителів. Найбільш благородне самозбирання – я мав переконатися, що шаттл і ключові спускові точки на станції були завантажені в достатню кількості вибухівки, щоб точно не залишилося в цілілих. Однак, щоб це таки було схоже на нещасний випадок, жнець, який керував операцією, зажадав, щоб ми не надавали імунітетів родичам жертв. Він вмотивував це тим, що оскільки вони були колоністами, то третя заповідь не стосувалася їх, бо їхні найближчі родичі вже не були найближчими, окрім тих, хто помер разом із ними». Рішення не на надавати імунітетів порушувало наш священний кодекс і тому досі тяжіє надімною. Тож я закликаю цитаделі жінців світу прийняти за це відповідальність і виправити все, надавши річний імунітет будь кому із ще живих родичів зібраних на орбітальній станції. І не лише це. Ми також маємо публічно проголосити героями жінців Хадшепсуд і Кавку за їх самопожертву. Я сказав усе, що мав, і більше не маю чого додати з цього приводу. Будь-які подальші питання з приводу знищення орбітальної колонії Нью-Гоп необхідно ставити жінцю Роберту Годдарду, який і керував усією операцією.